Vader, dank jy vir die teenwoordigheid. Dank dat jy hier is. En vader, dank jy dat jy regeer. Jy is die almachtige een. Jy is die een by wie ons kan kom skuiling vind. Jy is die rots. En vader, vanochtend kom ons na hy toe. Ons kom in die teenwoordigheid van die almachtige. Die allerheiligste God. En vader, daar is niemand soos hy nie. met wie kan ons hier vergelijk met wat kan ons hier vergelijk met dit wat ons kan sien met dit wat ons kan uitdink jy is onvergelijkbaar jy is onmeetbaar en vader ons kom met ons uitdagings na uite ons kom gier die uitdagings vir u volgend En ons kom sit op hierdie rots, ons kom staan op hierdie rots. Dankie dat die Heer is, dankie dat die teenwoordig is. Ons aanbid die Vader. Daar is niemand sies jy nie. Amen. As iemand vir ons een woord het, ons luister graag. Nou as jylle niks te sê, het nie, ek het baie te sê. Johan het jylle ons nou gewaarskies gelede week. Jylle moet vir my, uh, ons moet die ding uitwerk, het jylle vir my uh, teken gees, jylle sê nou is te veel, dat ek kan leer om te stop. Beenda, doen dit, maar sy doen dit te gau. Ek wil net sê, voor ons begin vanmorgen, Ek wil jylle herinner aan die juwelijkskamp. Uh, dit is nou oor 1, 2, 3 naweke nou nie. 3, 4, 5 van as En ek wil rechtig, ek wil raarig ernstig beroep op jylle doen. Het gaan een ander kamp wees, is gewoonlik. En uh, ek wil graag hee, jylle moet moeite maak om dit te kan bijwoon. Weet, in ons levens probeer ons soveel keer. En dan misluk ons. En as ons genoeg misluk het dan sê ons, dit moet nou maar so wees. En so baie hiewelike is, ek sê nie, hulle is sleg nie, maar dit is nie wat hulle moet wees nie. Omdat ons so baie probeer het, en dit nie gewerk het nie, en nog probeer het nie gewerk het nie, en uiteindelijk het, het ons opgegeen en gesê, dit moet nou maar so wees. Nou ek wil vir jou sê, dit moet nie maar so wees nie. God het een droom vir ons, wat ons hiewelike betref. En ek wil julle rechtig nooi, om nie alleen te kom nie, maar om, Aan die effect, die rippel effect, wat jy gaan hee op nie net twee mense wat jy nooi nie, maar hulle gesinne en dit wat daarop volg. Uh, ek dink nie ons besef hoe groot invloed, groot effect jy op iemand's leven kan hee. Door om net saam te breng nie, om net bloot te stel aan die, die kostbare woord nie. Goed, ons is by mekaar raad. Ek wil die julle vanmorgen blij na openbaring 3 toe. Openbaring 3. Ons gaan van vers 14 na werk, die brief wat die heredikteer vir Johannes, om te skryf aan die gemeente van Laodicea. Hy sê en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense. Dit sê die amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skipping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie dat jy nie koud is, en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Nou die woord spieg, is die Griekse woord, dat eindelijk beteken braak. Hy sê, omdat jy nie koud of warm is nie, as jy lou is, hy sê, maak jy my eindelijk naar. Dit is wat hy sê. En waar ons moet besin, As ons moet besin oor die waarheid van my leven, waar staan ek? Is ek koud of is warm? Of is ek lou? Nou, nie jy nie koud as nie. Ons is nie koud nie. As ons koud was, was ons nie jy nie. Ek sal dit nou nou veel en mooi verteidelik. As ons koud is, as ons koud was, was ons nie jy nie. So, ons is een van twee, ons is of lou of warm. Wat is ons Dis die vraag Ons het vir mekaar dit begin sê En ek het somma so getabuleer Hier so op die bord Dat alles wat ons hoor Alles wat ons beleef In die woord geestelik hier Al die die goeders Kom na ons toe op die Natuurlijke, die vleeslijke vlak Die intellectuele vlak Ons praat met mekaar Afrikaans wat ons verstaan Dit praat met ons intellect Maar alles wat ons hoor Het eerst waarde, het eerst effect, wanneer het omgeskakel word in die geestvlakke. So die natuurlijke moet omgeskakel word na die boon Die vlees moet gees word. Kennis moet openbaring word. Ek kan met jou openbaring deel wat openbaring is vir my. Of Johan of wie ook al wat hier, hier staan. Of ons kan dit met mekaar deel. Maar dit wat vir my openbaring is, is vir jou kennis doordat jy dit oordink het. En daarom skryf Petrus, hy sê, ons het die profetiese woord, met ander woord, die openbaring is die oopbreek van die profetiese woord, nee. Ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop ons toch moet aggeef, soos een lamp wat in die donker plek skyn, totdat dit openbaring word. Totdat die dag aanbreek en die morgens daar in my hart opgaan. So elkeen van ons het oor elkeen van, van dit wat ons van kennis neem die kostbare waarhede van Godse woord het ons nodig om dit een werkelijkheid in ons levens te maak dier dat dit van kennis af openbaring word. Anders is het net kennis en Paulus waarski ons, hy sê kennis maak opgeblaasde. Maar wanneer kennis omgeskakel is in openbaring noem Paulus openbaring, in die geval noem hy liefde, hy sê die liefde stig. So, dit moet daar openbaring gaan. Godse woord, ons is bedrewe in die woord. Weet, ons het begin Ons noem ons die Christusgemeente in Valas, maar ons het destijds begin as Valas woordbediening. Ons is een woordbediening, ons is dit nog steeds. As daar een ding is wat klem krij, wat die absolute klem het in ons gemeente oor 30 jaar, is dit die woord. Ons is een woordbediening. Maar ek kan nie met een woord, ek kan nie met een belofte, een verhouding heen. Ek kan net met een persoon een verhouding heen. So hierdie woord, moet die persoon word, die levend geworde woord, moet die persoon word, van Godse Seen, van Godse Seen, van Jesus Christus. Hy, dit moet die persoon word in my leven. Met hom kan ek een verhouding hee. Ons het gesê, Godse beloftes, wat vervat word in sy woord, moet wonnewerke word. Anders is dit net woorde. Anders bly dit beloftes. Ons het gekyk na geloof, hoop en lief, ons lang kan gepraat. My geloof moet omgeskake word in Godse geloof. My uitgestelde hoop wat die hart siek maak, moet omgeskake word in die niewe testamentiese hoop, die Griekse woord Elpis, wat sê, to anticipate, om hy afwachting te, nie te wonder, gaan dit nie, kan dit of kan dit nie, dit gaan, dit is, en ek sien uit, met die gebeur daarvan, dis hoe dit omgeskake word, my fileo, want nou jy het vir Petrus wat die heren gesê het, Het jy my waarlik lief, agapai jy my, en Petrus sê, ja jyre, ek vir jou een, Petrus, Petrus lief, want die antwoord is nee, ek agapai jy nie. Maar op, Petrus speel my die woord, hy sê, ja jyre, jy weet, dat ek jy lief weet, dat ek jy vir jou. En uiteindelik vang hy hierom uit, en, en besef hy dit self, en sy liefde moet omgeskakel word, en agapai, en nou vraag, as ek na myself kyk, die waarheid van myself, die waarheid van my vermoorde, en ek kyk na die natuurlijke in my leven, en die vlees, en die kennis, en die woord, en die beloftes, en die geloof, en die hoop en liefde, en het is alles prachtige goed hierdie. Maar as dit daar geblij het, dan is ek lou. Dit spel, lou, dit is nie koud nie. Ek hee die woord, ek hee die kennis, Ek ken Godse gees. Maar jy sien, dit kan nie bonatierlik word nie. Dit kan nie openbaring word, sonder intimiteit nie. Sonder dat ek intiem met God is nie. En niemand kan dit verdoen nie. Niemand kan dit verdoen nie. Dit is iets wat jy self moet doen. Ons kan mekaar anmoedig, ons kan mekaar uitdaag, ons kan mekaar anpraat as jy wil, maar het gaat niks help nie, jy kan die per tot by die water bring, jy kan my maak drink nie, die drink is elkeense individuele deel, en die vraag wat jy over jouself moet vraag, is waar staan ek? Staan ek in die natuurlijke, ek bedoel die positief natuurlijke, ek praat nie van die wereld nie, die wereldse dinge daar buiten nie, ek praat van gelovigis, ek praat met gelovigis, hierdie hierdie gemeente, in Laodicea, is die gemeente, gelovig is. En hier is hy vir die gemeente, ek sien jy het al hierdie goeders. Hy sien, maar ek sien misintimiteit, het begin by die eerste gemeente vir Eversheid, gesê, ek het teen jou een ding, hy sê, dit is dat jou eerste liefde verlaat het. Ek hou dit teen jou, want ek het een begeerte na jou. Maar kyk nou net, hoe dat ons mislei is met ons waarheid. Want hy het, Johannes het vir Gaius geskryf, die broeder Gaius en En die derde algemene brief van Johannes skryf hy, hy sê, ek was dankbaar toe ek hoer van jou waarheid, soos wat jy in die waarheid wandelt. So, dat is jou waarheid na die waarheid. Nou, die waarheid is wanneer intimiteit hierdie woord tot volwassenheid gebring het, wil ek sê. Hy sê, die doel van die vijfwoordbediening, en uh, Johanne het het so prate gesê verlede week, is om die heilige stoeteris vir die dienstwerk. Maar as ons nie by heilige toegeristis kom, wat bezig is met die dienstwerk nie, As aan net met toerusting bezig is, ons kom nie daar uit nie, dan is dit gemis. Ons gepraat gestrane oor, ek sê, ons gebedslewe in die ouwe bedeling was niks anders as een reeks van opdrachte wat ons God gegeet nie. Heere, voorzien vir die. Heere, vergewe vir die. Heere, wees met die. Heere, maak die gezond. Heere, verstaan jy, dit is een lang lys opdrachte wat ons God gegeet. Dit was ons gebed. Nou weet ons mys van beter. Maar wie wat doen ons met mykaar? Ek snap die ding, en loriekie klim in die kar, iemand het so vir jy daar gebel, en sy sê, maar nou gaan dit ongeskikt wees, sy nou rui, want sy moet nou rui, ek sê nie, dit gaan lang vat. Rui maar, ek sal vaas sê jy, sê het wat Maar ek besef die ding skielik, ek sê dit, dit werk jy want van oor die land af, As iemand met iemand te doen krijg wat die krisis sê, dan bel hulle en sê, bel hier die mense. Gaan sien hier die mense. Hoor jy die luidsopdrachte? Hoe kom het ons te doen? <laughs> Dankie vir die plumpie dat julle dink ons kan het doen. <laughs> maar luister, dis nie vir ons om het te doen nie. Die heilig is vir ons veronderstel om bezig te wees met die dienstwerk, so hou op om te vouw in een vreemd. <laughs> kom by die plek waar jy besef, maar ek stand self verantwoordelik. Dis binnen in my... Dit gaan nooit uit jou uitkom. Jy gaan nooit die waarheid van die openbaring ontdek, wanneer jy dit nie begin gee nie. Jy gaan wacht vir die rest van jou leven, dat daar iets met jou moet gebeur, en dit het klaar gebeur. Wanneer jy gaan uitding gee, en sê hierdie ding, hy sê jy hoef nie jy voort te neem wat jy sal sê in die dag nie, maar die Heilige Geest wat binnen jy is, sal jylle gee wat om te sê, die wonderlikste ding is om in een spot te kom, in een krisissituasie te kom, in een vraagstuk te hee, wat ek nie weet, hoe om daar oor te werk nie, of wat daarmee te maak nie, in die volgende moment, dan hoor ek. Hoor ek hoe Godse gees, vir my die antwoord gee. Ek hoor hoe praat ek, en ek hoor terwyl ek jou antwoord, antwoord ek myself. Dit is een wonderwerk. Wie wat, dis vlees na gees. Dan het dit gebeur. Maar hy sien God sê, wil jy nie dan vir my opneem nie? Wil jy nie my vertrou met die, die saak nie? dat ek het vir kan doen nie, dat dit dier jou kan werk nie. Maar kom ons lees aan, ons is nie klaar nie, hy sê, want jy sê vers 17, ek is ryk en het vir ryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Nou, dis nie ons taal nie. Ek lees dit en ek denk, jeeg, maar dis was nie die, die woord ons bedien nie. Die woord ons bedien is volmaak. Die werk wat Jesus volbring het, het hy uitgeroep, is volbring. Jy is na sy beeld en sy gelijk en is hy erskip. Jy skepping, God sien een nieuwe skepping. Wat God betreff hier die oude dinge voorbij gegaan. Oor jylle, oor jylle ons prerikking, ons prerikking klink mos glat nie so nie, jy sê jy het reik en jy Maar wat probeer die geest hier vir die gemeente sê? Hy probeer vir die gemeente sê, as jy lauw is, En jy besef nie, jy is lauw nie. Want luister mooi wat doen ons. Godsens het ons geleer, het my geleer. Je praat vir jouself. Godsens het my geleer, om myself te vergelijk met die ouwens in die straat. En teenoor hulle is ek warm, in temperatuur. Maar tussen warm en lauw is ek net lauw. Hoor mooi. So, omdat ons godsdienstig was en godsdienstig groot geworden het, het ons onszelf gespield tegen die mens in die straat, gesê ons is warm, en al die tijd is ons tegen Godse standaard lauw. En ons het gedink, ons waarheid, nou sê ons ons waarheid, my lauw waarheid. My lauw waarheid sê, ek is rijk. Man, die Heere, het my geseen met alle geestelike seningen in die jimmele. Die Heere het my vergewe. Ek hoef nie eerst te beleid, nie het my lang al vergewe. Ek beleid nie, dat hy my vergewe het. <laughs> Hoor jy? Ek beleid, dat die Heere sê, engele aangaan, en my bevel gegeet, om op die hande te draak, my voet die in geen klip sal stam nie. Is dit waar? Dit is absoluut waar. Hoor? Maar boor die wat sê, hy sê, jy belei. Jy sê, jy is ryk. Ek is geseen alle geestelike sêlinge nie, man. En ek het vir reik ek kom niks kort nie. Ek het daar niks gebrek nie. En wat jy nie besef nie, is, jy het al die theorie ontvangt. Jy gelaai met die kennis, gelaai met die beloftes, met geloof, met hoop, met liefde. Maar jy ken die intimiteit nie. 1 Korinties 13, wil jy nie volgens die eerste drie verse op sit, nee, ons sal terugkom in die 1 Korinties 13 sê, by vers 1, hy sê, Al ek die tale van mense en engels spreek, en ek het nie die liefde nie. Wat dan? Wat het liefde praat hy van? Hy praat ons nou van die agape. Ek het nie, ek is nie een met Godse liefde in my nie. Want hy ons het verlede week, of die week wat het voor het gegaan het, het ons vir ons self gesê, as ons die beeld gebruik, ek het so kan stel. Daar is die Satan. Daar is. kan ons om een naam geek. Oos noem hom Julius Malema. Jylle ken ons vir Julius nie. Oké. Okay. En hier is ek. En wat ek doen is, wat ek sien is, ek sê die vijand gebruik a persoon om vir my een bedreiging te wees, om vir my met vrees te bedien, om die orde patroon aan te tas, uit te daag, argument onthalwe, nie. Die vijand gebruik een persoon. Nou Paulus gesê, ons worselstrijd is nie die in vlees en bloed nie, maar die in die overrede, die machte, die boze geest nie lig. En ons gesê, solang as wat ek my vastkyk tegen die persoon, het ek een probleem. Ek moet besef, my is tegen die overhede, die machte, die bose geest in die licht? Rech? Maar nou wil ek vir jou vraag, hoe lyk jou worstelstrijd tegen die overhede, die machte, die bose geest in die licht? Dink bykie, ek wil nou hier my antwoord. Formuleer gauw antwoord, want nou kan ek jou point, en dan sê jy wat is die antwoord? Ek wil sê, hoe lyk jou worstelstrijd tegen die overhede en die machte? die bose geest in die licht. Kapie sê, onderwerp jylle dan aan God, Jacobus 4, 7, weerstaan die duivel, so sal jy van jylle wegvlug. Hoekom sal die duivel wegvlug? Want as licht, as ek my aan God onderwerp, onderwerp ek my aan licht, en die duivel is duisternis, en dan moet hy vlug. Die ander ding wat ons moet besef is, wat het God met die duivel gedoen? het om uitgekleed en om u openbaard en toendgestel het om tot niet gemaakt. So, hoeveel van een uitdaging is die vijand vir my? Ek wil vir jou vraag, wat die, die waarheid van jou self vermoorde, soos jy hierin gestap het, hoe groot probleem is die duivel in Suid-Afrika vir jou? Jy sien ons met iets verstaan. Die duivel is geen probleem vir ons nie. Al wat ons nodig is om die aan te skakel. En die lig is beskikbaar. Het is net om in verhouding, in intimiteit met God te beweeg, en die duivel is gekanceleer. Waarom krijg ons nie die duivel gekanceleer nie? Want jylle sal my samstien, die duivel is een probleem in Zuid-Afrika, recht? Hy gebruik baie mense met die xenofobiese aanvallen en met politiekerij en met nonsens, en hoe nie dat ons op haar arm Julius puk nie? Jylle hoor my nie. Maar ander woorde, maar kyk wat maak ons die duivel wat een persoon gebruik maak nie saak wie die persoon is nie om my aan te val, om my om my te beledig om my teenstander te wees, iemand wat kies om my teenstander te wees, iemand wat my ondergang wil bewerk recht, kom ons vat hierdie persoon, hoekom wil hy dit doen wil God dit doen soek God jou ondergang nee, maar hierdie persoon soek dit, is dit die persoon wat dit soek nee, is dit die rechte hy nie Dis die mag achterom is die duivel achterom wat om aan om sy veel werk vorm te doen. Recht? Nou kijk wat gebeur. Dan vergeet ek, omdat die duivel achterom wegkryp, vergeet ek dat het eindelijk die duivel is. So nou gaan ek vir die man. So die duivel beskilag die man, want dit is die duivelse werk, hy is die aantlaar. En wat doen ek? Ek beskilag die man. So ek word die duivel. Hoor jy, ek word ook aanklaar. En as ek saam het om aanklaar, dan het ek om gehoorsam. En om aan wie jy gehoorsam het? Jy het slaaf geword. Kan jylle sien, waarom het die duivel soveel gezag as uit Afrika? Ons kyk nie verkeerde man. Maar as ons voorbij die man kan kyk, en die vijand kan sien vir wie hy is, dan sê ons man, ons moet die man loskry, maar krys die man los? Maar hoe kry die man los? Wat gaan Julius Malema losmaak? Nou is ek weer terug by die man. Wat gaan hom losmaak? Wat gaan die een losmaak, wat gekies het om my vijand te wees? Wat gekies het, om my teen te staan, om my te probeer vernietig? Wat gaan hom losmaak? Godse plan vir sy lewe, die waarheid, sy is die waarheid ken, en die waarheid sy so vry maak. So het waarheid middag. En wat is waarheid? Jesus sê, Jesus sê, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maar hy sê, ek is ook die liefde. So, nou wat moet gebeur is, ek moet nou, wat met my moet gebeur is, ek moet hom kan liefheer hierdie ou. As ek hom waarlik lief kan hee. As ek Julius Malema, as ek Jacob Zuma waarlik lief kan hee, kan ek hulle vry kree. In die sin van, ek kan die vry spraak oor hulle spreek met gezag. Maar solank as wat ek aanklaar is, het ek zero gezag, niks gezag nie. Want ek het myself uitverkoop aan die aanklaar. Julle verstaan hoe dit werk. En nou, nou sê julle vir my goed, maar hoe op aarde moet ek vir Julius Malema lief kry? Dis onmoendlik. Maar by God is alle dinge moendlik. So wat doen ek? Ek gaan na God toe. En daar, in intimiteit met om, word louw warm. Daar in intimiteit met om, gebeur dit. En nou het Paulus so in 1 Korintheers 12, vir ons verduidelik van al die gaves van Godse geest, die gave van kracht en van geloof, van geneesing, en al hierdie wonderlijke goed, hierdie machtige goed wat ons doen, en dan kom hy by die einde van hoofdstuk 12 en dan ruil hy dit in dan sê hy, ek bring dit vir die treide, ek truid ek, want ek truid hierdie goed vir iets anders want hy Paulus is, is goed in die trede. hy het gesê, ek was hybreer uh, uit hy die hybreers, besnui op die achse dag, uit die stam van Benjamin fariseer, onberichtblik van die wet al hierdie goedersduk gedoen, hy sê, maar ek het, het ingeruil, ek het het omgeruil ek het dit wat vir my waarde was waardig gehad het, het ek as drek beskou om die prijs te verkryg om Christus' prijs te verkry. Nou kom Paulus met die terminologie, in 1 Korinties 12, hy sê, hy verduidelik volgens al die gaves van Godse geest, al die krachte, al die wonderlijke goed, en hy sê, ek ruil dit in, verliefde, want ek kan dit alles sê, en as ek nie liefde het, nie beteken ek niks. Hoor net wat sê, gaf my weer terug na 1 Korinties 13 toe, hy sê, al sou ek die talen van mens in engele spreek, hy sê, en ek het nie liefde nie, hy sê, dan maak ek net geraas, dan maak ek net geraas. Hoeveel van ons maak net geraas? Besef jy, solank as wat ek mense vir wie Jesus die prijs betaal het, wat hy nie na die vlees sien nie, solank as wat ek mense ankla, solank as wat ek een vreewel vergelding roep binnen my hart, vreewel dra, solank daar vrees by my is, vrees my maaikie is haat, is ek een slaaf. Het, het die duivel dit recht gekry om my sy werk te laat doen, dan word ek die duivel in Julius Malema'se leven. Kan jylle verstaan waarover die duivel dit so makkelijk het in Zuid-Afrika? Is dit weer? Racisme. Kom, ons noem dit by die naam, wat doen racisme? Racisme racisme, luister, as ek een racisme wil wees, luister, ons verskil kultureel. Ons, ons van vader, dit is ons nou nie. Maar net so verskil, ek en nou Jakko en ek en nou Leon en ek en Jan, ons verskil my van mekaar. Maar het maak ons die vijanden nie. Maar, wat is le aan die basis van racisme? Aan die basis van racisme sê ek, die Heer het meer vir my gesterf, wat hy vir jou gesterf het. Die Heer het my liever as wat hy vir jou het. Dit is die basis van racisme. So moet Moe nie kon gerechtigheid praat In die een asem, in die ander asem Met racisme bezig was nie Hy sê, hy het opzetlik aanhoud met zonde doen Hy sê, hy wat zondag Dan praat hy van die opzetlike voortsetting daarvan Hy sê, het God nie gesien en het om nie gekennie Hy sê, om te sê, ek ken die Heere Maar ek volhaard in hierdie goeders Hy sê, is een aanspraak sonder inhoud Dis een graas Een klinkende metaal En een leidende symbaal Ek het julle al die story vertel Ek dink, ek was Ach, ek weet nie of ek rekkere racist was nie Maar daar was my lekker racistische streep in my Kom ons nie al het so Kom maak het bykie sachter Maar nie, nie dat het baie sacht is nie, maar in elk geval Maar ek kan baie goed onthou Toe hierdie goed met ons begin gebeurd, ons hierdie woord ontdek het Het ek begin met Een bediening tussen die plaaswerkers Hiernaatsvallei, want niemand Die whiteys wou nie na my luister nie Had gesê hierdie ouds van die vaaf So daar was nie blanke oos wat we geluisterd nie. Maar die swaart mense was bereid om te luister, hulle was open om te hoor. En so het ek hierdie bediening begin in die, in die store, in die aande. Hier, vooral hier in Arsvallee, was op, op een klompje van die plaas daar. En Oomerve van Graan was een baie goeie pel van ons, wat saam met ons die pad geloop, daar naas water, en hy vertelde my hy te man ontmoet. Hierdie man sy naam is Isaac Tlapie, hy sê Tzwanna. Tlapie beteken ons vis en Tzwanna en hy wil my graag aan die ou voorstel en so gaan uh, Merwe een aand en hy gaan halve Isaac en uh, Kimuli en hy bring wat my, my aan en hy do, ek sit in die kombuis sit en daar, sy snu my haare ek sit so op die stoelkie in die kombuis en daar is my haare te snu toe Merwe en in, Tlaapie in ingestap kom in die huis in en op die oomlik gebeur dit op die oomlik toe ek hierdie man sien verander hier my hart. Wonderwerk. Ek sê hulle een van die blits wat in my lewe gebeur het. Maar vir die eerste keer in my lewe sien ek nie een man as een zwart man nie. Ek sien een man as een man. Dit was een ongelooflik ondervinding. Sommene het hier net my hart in die moment verander en so, en nou ondou nou, ek is bezig om te bedien tussen die zwart mens in die schema maar ek maak het geraas oor jylle, want da's nie da's nie liefde in my nie, ek sien my ek sien nog steeds dit maar daar moes hierdie gelijkheid kom, nou die lang en die kort was een aand vang ek en Henda ons toe ek en Henda op die vloer by Tlapiese voete en hy sit op die stoel in die sitkamer. En vir een rassist is dit nou wiekie verkeerd om nie. Maar hy, ons sit op die vloer, en hy sit op die stoel, en hy is bezig om vir ons goed is te vertel, van die geestwereld, dat ons nie geen beleid is na nou nie. En skielik snap ek en hy, dat het gelijk in ons begin lach, en ons sê, kijk wat dit gebeur met ons. Nou, dit is soms nou net terloops, maar, hy te loops. Ma, het nou die ding van rassisme opgetrek, maar ek wil vir jou wees wat hier gebeur. So onmoendlik as wat dit in die natuurlijke, in die vlees is, met die kennis wat ons het, van die verskrikkelijke verskille tussen ons, so onmoendelik is het, om ander mense van ander kultuur, of wat nou een Somaliër of Negeriër is, te sien, as my gelijke in die Heere, Heere het vir ons altyd die selde prijs betaal. As ons daarby kon kom, dan gaan ons waarlik vry wees. Nou goed, kom ons gaan nou an, nou sê wat u nog sê, noeie? Ek wil nou vraag, wie preek nou hier vanmorgen, ek of jy? Maar in elk geval, ja. <laughs> uh, besef jylle, solang as wat daie liefde nie kan werk, het ek nie gezag nie, want die gezag, ons dit is vilaast keer gesê, van die nieuwe testament, is die gezag van liefde. As dit nie liefde is nie, is dit nie gezag nie, is dit gezagsloos. Dit maak geraas, dit kan een groot geraas maak, maar dit geen inhoud nie. So onthoud die geraas, nee, goed, kom ons gaan na vers 2 tussublieft, Pieter. Nou sê hy, en al sou ek die gave van professie, en al die geheimnisse weet, en al die kennis, al sou ek geloof het, dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie. Hy gaan verder, hy sê, al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word. Hy sê, en ek het die liefde nie, hy sê, sou ek niks wees nie. Wat is niks? Wat bedoel hy by niks? As jy dit in die Grieks gaan lees, dan sê, sien da, hy sê, dan sou ek nie ek wees nie. Wie sê ek? ek? is die nieuwe skepping op grond van die kruis. Maar as dit my nie by liefde kan uitbring nie, hy sê dan is ek nie dit nie. Dan is my aanspraak van gerechtigheid, is hy aanspraak sonder een ruit. Dan is ek niks anders nie, as lou, en nie waarom nie. Ek wil jou nie in die blikdruk vermoor. Ek is hier om jou te beskildig nie. Hierdie ding praat met my. Maar besef jylle, hoe kritisch dit is, want ons kan anhou vir die volgende 20 jaar. Ons is nou 30 jaar bezig. Ons kan vir nog 20 jaar anhou. Hierna. In Zuid-Afrika is aan diezelfde toestand bly. Die waarheid is, ons, ek en jy, moet die verskil maak in Zuid-Afrika. As ons dit nie maak, jy gaan dit nie gebeur nie. Ek het laaste keer gesê, dit gaan nie vir ons help om in ons gemakstoele van, kom ons sê racisme, in ons gemakstoele van liefdeloosheid te sit en te sê ek het dan die ouds lief wat die om my is maar ek laat nie Godse liefde toe om in my op te staan vir mense, wat ek geen rede het vir my liefde heen, wat my eindelijk rede gee, om hulle nie liefde heen, mense wat van hulle self my teenstander gemaakt het mense wat my lewe en die lewe van my kinders en my voortbestaan bedreig hoekom? Maar daar die antlaar achter hulle is, wat hulle drijf. En ek en jy kyk die die mens was. En ons, ons kan nie die mens vry sien nie. Goed, jylle verstaan die concept van die, ek ons gaan terug naar openbaring 3 toe. Openbaring 3 sê nou vir ons, hy sê, jy sê, ek is rijk vryk geword, en ek gebruik nie. Wanneer word jy sê, wal, ek het die gerechtigheid, en ek het Godse voorsiening, ek het sy beskerming, ek het sy geneesing, dit is gegewe. Paulus sê, Ek kan dit alles sê, ek kan al die gaves van Godse geest sê, ek kan al die belofte sê. Maar as ek nie toegelaat het dat Godse liefde in my opstaan nie, dan is ek niks. Dan mis ek uit op dit as. Dan mis ek uit op Godse grootse droom van my lewe. En nou gaan hy aan. Hy sê, want jy sê, oh, wacht, o, oh, stop. Hy sê, jy sê, want jy besef nie dat jy elendig, beklaatwaardig, arm, blind en naak is nie. Vers 20 sê, wat jy goed ken, kyk, ek sta my die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sal ek inkom en tom maaltijd hou. En hy met my. Ek wil jy iets vraag. Solank as wat hy by die deur staan en klop, het hy nog nie ingekom nie. Het hy nog nie maaltijd gehou nie. En is arm en blind en beklaanswaardig en naak Jy sien, ons het hierdie skrif Aangehaald, ons het met hom groot geword En ons sê, kyk, die heren staan by die deur en hy klop En nou staan hy by die deur en klop En terwyl hy by die deur staan en klop Hou ek nie maaltijd nie, en as ek nie maaltijd hou nie Is daar nie Godse liefde in my nie So, as, so lang is wat hy by die deur staan en klop Dis eindelijk wat hy hier vir ons sê So lang is wat hy by die deur staan en klop En nou dis ons probleem Hy klop al dertig jaar verbaie van ons Solang het so tyd by die deur staan en klop, hou ek die maaltijd nie, is ek lou. Wie wanneer is ek warm? Vanneer die deur op is, en moet om maaltijd hou. Dis warm. Warm is om om toe te laat, in my ruimte, so om in te trek. Ek het die vorige keer, het ek stelling gemaakt en gesê, wat is ons scheppingsdoel? Waar hoort ons hier? Waarom is ons op hierdie aarde Ons is hier, Om die levende gestalte te wees Van God Ons lichaam is sy tempel Hy wil Ons self gestalte gee In en door ons levens Hy het nie vir ons self een gegee nie Vir ons gebruik So die mense daar buiten wat koud is Moet daar ons kyk Om die beeld van God te sien En wie is God? God warm of lou? God warm Wat sien die mense? hulle, wie wat maak het met hulle, dit maak hulle naar. Gaan kyk die mense daarbuiten. Gaan hoor die mense sy uitsprake. Wat al hoe meer vrymoedig raak, en, ek wil sê voorbarig, maar, een um, beter woord is arrogant. Al hoe meer arrogant raak in hulle uitsprake, om oor die vlakte te verstrooi om te sê, hulle veracht die christen, hulle, hulle glo nie in God nie, al goed, hoekom nie? Hulle is naar. Hulle is naar, want hulle sien Lau mense, Lau mense wat sê, Dat hulle warm is. So die uitdaging is verskrikkelijk vir ons, Om te sê, Is ons lau of is ons warm, Dis die waarheid van my leven. So ek luw vir af waarom. Ek denk aan die concept van die huwelik, As jy na jou huwelik kyk, Wat is jou huwelik, Sê warm of sê lau. Die al die huwelik is, Kan ek nie regerig sê, Hy koud nie. Hein? Maar as jylle huwelik, Is hy warm of sê lau, baas dan ons. Kom ons gaan terug openbaring 13, hy sê in vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat dier vier geluiter is. Wat is goud? Waarvan praat goud hier? Is God begaan oor goud, wil hy ons moet a, in ons kluis een paar staafies behare. Waarvan praat hy? Goud is sy liefde, goud is agapao. Hy sê, maar goud wat dier vier geluiter is, Wanneer is goud suiver? Goud word suiver soos wat het dier vier gelouter word, want soos wat hy gesmeld word, word al die gemors, uitgesky, en is goud suiver. Maar ander woorde, die agapao liefde van God, die fileo liefde, luister mooi, die fileo liefde van die mens, is nie gesuiver nie. Ek hou van jou so jy van my hou, maar as jy ophoud van my te hou, ek op van jou hou, daai da type ding nie. Maar die, die liefde van God, is nie gekoppel aan prestatie nie, en daarom is dit altyd die cellen, en, en nou sê hy, ek raai van jou aan, om van my te kom koop goud, wat dier vier geluid is. Nou Jesaja, 55 sê vir ons hier ding, hy sê, allmaal wat doors het, kom na die water, en allmaal wat geen geld het nie. Kom koop en eet, sonder prijs, sonder geld, wijn en melk. God sê, hierdie goud, koop jy nie, met geld nie. Hierdie goud, word joune in die smeltkroes van intimiteit, in die veer van Godse gees, daar word die goud gelouter, word die vilio gelouter, tot agapei, en as dit nie door die smeltkroes gegaan het nie, is dit nie agapei nie, sien, die probleem wat ons het, ek praat van ons, ons gemeente, dit gaan met ons so goed, Ons kan sê, ons is reik, en ons het verreik geword. Uh, ons sê het moeilik, ons is reik, want ons sê altyd iemand wat reiker is as ons. Maar ek weet, wie van jylle het hongerie ingestap vir morgen? Wie van jylle het nie kleer om aan te trek? Nee, nee, ekstra rok in die kas nie. Wie van jylle het hier aangeloop gekom? Is, ek dink jy een of twee of drie wat aangeloop gekom het, maar dit is omdat hulle so nabij blij nie, omdat hulle nie kaar het nie. Soek. As ons kyk na ons omstandighede dan sê ons omstandighede is so ginstig Die seen van die Heere Is hier Is oor ons Ons sit hier onbevreesd, onbekommerd Hoekom? Omdat die beskerming van die Heere is hier Ons sit hier want ons is gezond Want die geneesing van die Heere is hier is so, hoe so makkelijk om te sê ons is reik en het verreik geword Maar wie dit gaan nie vir God word die goed nie Toe God vir Adam gemaakt het, het hy hom volledig gemaakt in ware gerechtigheid en heiligheid. Daar moes niks bijgevoeg word die daarom het hy vir Adam gesê, jy hoef nie te doen nie, jy hoef nie iets nog extra bij te voeg nie, wees net. Ek het jou klaar volledig gemaakt, hoekom? Hy het hom volledig gemaakt, so dat daar een volwaardige verhouding kon wees. As hy Adam minderwaardig gemaakt het, was daar altyd een, een wanbalans in die verhouding so hy Adam ten volle waardig maak, reg, om hierdie verhouding met om te heen. Toen Jezus ons kom herstel het, het hy ons kom herstel in een positie veel meer, beter as wat Adam was. Hoekom? Voor die volwaardige verhouding. Heb jy jou vraag, wat is jou belevenis van jou verhouding met God? Is jy hierdie worm, en God is groot, Is God die paal wat in jy moet leun, of dat wat in jy moet opstaan? Sien jy jou verhouding met God so, as jy sien die niks, en jy staan die groote God? Sien jy jou selfs so? Want dis nie wie jy is nie. God het jou volledig gemaakt, daarom kan God een nieuwe testamenties weer vir ons sê, jylle sal my getuies wees. Ons het nie iets nodig om buiten te voeg nie. Die werk wat God en sy seen met ons gedoen het, uit ons veranderd, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hy het ons een volledige, volmaakte stand voor God gegeen, so dat ons nie arm en elendig en beklaanswaardig en naak moet wees nie. Hoe bid Christene ach heren, help, ach heren, gee hoe, hoe, wat is dit? Dis arm, elendig, beklaanswaardig genaak. Ach heren, ek is so openloos. Ach heren, jy weet heren, ek kan nie. Henda had vir ons verlede week met die vrouwekamp in Heidelberg het ons verskrikkelijk geseen sê, gebruik drie basispinte, ek het hulle bietje geskommel, maar, maar julle ken hulle al inweesig. God kom by Adam, hy sê, ek het jou gesoek in die tuin, waar jy? Hy sê, jyre, ek het gesien dat ek naak is, en daarom het ek gaan wegkryp. Want ek het gevrees. Dan sê die jyre vir Adam, weet jy te ek ken gegeer dat jy naak is? Ek wil vir jou vraag, weet jy wat ken gegeer dat jy naak is? Wie geed te kenne? Die vijand. Hy geed te kenne dat ons naak is. Opas, die, die wolf is in skaapsleer. Want vir so lang het ek dier die prediking gehoor hoe naak is. En amper hoor jy vermoor en weer dit, maar dis nie wat die prediking wil sê nie. Ons al nou daarby gekom. Hy sê, weet jy het te kenne gegeer dat jy naak is? En dan kom Jesus in, in is dit Johannes 5 nie, wat hy met die man van Bethesda kom, en hy sê vir die man, hy sê, wat 38 jaar in sy siekte geleid, en nou onthoud die levensverwachting daai tyd, 50 was oud, rarig oud, daai tyd en uh, hierdie oud 38 jaar in sy siekte geleid nou weet ek nie, het klink my, hy was amper aan my of wat ook al, maar Jesus sê, wil jy gezond word en jylle onthoud sy, sy, sy antwoord nie, jyre, daar is niemand om in die water te sitte, hy is nie by geneesing, hy is by anna an issue vraag is, wil jy gezond word die antwoord is eenvoudig, ja of nie En dan is die derde ding, wat die vir ons gewys het, is ondou jy toe a gaan omvergryp het aan die bandgoed by Jericho, en toe het hulle so groot oorwinning by Jericho gehad, en Joosja stier sommer een komp in die company, en sommer net een klompie man om ei goud te gaan uitsorteer. En daar krij hulle die grootste pak sla van hulle lewe by ei. En hulle kom terug, en Joosja val op sy aangzicht, en hy sê, jere, wat het nou uit I ons verzaak, wat nou? En die heren sê, staan op, wat leie voor my, as die band in jou midde? die ban uit. En so trek hulle die ding by mekaar, kreeg die mense en uiteindelik wees die lot, of wat ook hulle gebruik het, wees uit dat Agan omvergrijp het aan die ban goed. En so word Agan en sy familie eindelik gesteunig uitgehaald. Die ban word uit hulle midde uitgehaald en vandaaf, volgende oomlik, toes eise mens inlaand, toes die vijand inlaand. So hier is drie goed. Wie jy te die kenne gegeer het die naak is? wil jy gezond word, en sy bereid om jou ban op te gee. En wat is ons ban? Wat is jou ban vermoorde? Nou, jou ban kan baie vorms aanneem, maar ek wil vir jou vraag, as jy tevrede is met jou lou bestaan, as jy tevrede is met jou lou hiewelik, wat bedoel ek by tevrede? Jy sal vir my sê, maar ek is jy tevrede met die lawe huwelik van my nie. Maar doe nie iets aan. As jy niks daar aan doen nie, dan sê jy eindelijk ek is tevrede. Maar as jy sê, ek is nie tevrede nie, dan gaan jy ons daadwerkelijk iets doen. Wat het ons om te doen? Ons kan in intimiteit met God gaan, so dat, so dat God, dit wat onmoendlik is, moendlik kan maak om hy jou. So God liefde in my kan opwek, so dat God die bedrag kan bring van kennis na openbaring, van beloftes na wonderwerke, ook in my geval. Hoekom? Hoekom is dit so belangrijk? Om die wereld daar buiten wat koud is, nie meer naar moet word as hulle na my hewelen kyk nie. As die kouwe wereld daar buiten nie meer naar moet word as hulle na my leven kyk nie. Dat hulle nie meer naar moet word as hulle kyk na die manier waarop ek bezigheid doen. nie kom aan, on. ons het vorige keer gesê, waarmee gee ek my gezag weg, ons het gesê om te flankeer met sonde, om, om vriendskap te maak met die wereld, ons het het kom goed genoem, maar julle kan na band gaan luister, maar besef jy, die wereld word naar, as hy na ons kyk, hoekom? Ons is lauw, ons, ons het tevredig geword, en sê, man, ek is reik en verreik geword, ek het niks gebrek nie, man, my, my, my balans is recht, my polis is in plek, My, uh, die voorziening is daar, ek, ek, ek rol nie rond om, om aan die einde van die maand my verplichtingen na te kom, so dit gaan goed met my, so ek is ok. Ek het nie nodig om vermeer te gaan nie. Daar is iemand anders wat geroep is. Ons praat gestrande oor. Daar is iemand anders wat geroep is. Iemand anders wat die woord sal verkondig. Iemand wat ek kan bel en sê, gaan sien jy die ouwe en die ouwe probleem. Paulus skryf, hy sê, God het ons gered en geroep met die hele geroeping, elkeens van ons. Wanneer gaan die toegeruste heiliges bezig wees met hulle dienstwerk? Hy sê, gaan koop vir jou goud, wat die viergelouders. Nou, luister, ek wil jy my mooi verstaan. Julius Malema vir een, gaan waarskynlik nog een paar streke trek op jou. En hoe meer streke hy trek, warmer is die vier wat die liefde in jou louter want as die ou wat jy nodig het om te vergewe in die eerste plek en die tweede plek toet laat dat God jou kan kry om om liefde he as die ou weer en nog en nog en nog op jou toontrap en ander op jou toontrap verstaan jy, die toontrap is die vier wat die goud louter om te kan sê jere, maar het om lief, ek het om ook lief Om te sê, jyre, ek gee myself, so dat I dit in my kan wek. Ondou dit begin by een besluit van my, ek besluit, ek sê, jyre, ek besluit om my aan jy te onderwerp, my jy om lief, ek het om lief. Ek voel nie die ander nie, maar as ek by die besluit kan bly, as ek in intimiteit met God kan vertoef, as ek my aan hom onderwerp, hy sê, dan vlug die diabolos, die anklag. Dan vlug die rede vir anklag uit my uit en as hy gevlug het, dan ervaar ek binnen myself die wonderwerk, om te sê, jyre, maar ek het hier ook waarlijk lief, ek weet nie hoe waar het kom vandaan nie, ek ken nie myself nie, maar het iets gebeur met my, dis die grootste wonderwerk, dis een baie groter wonderwerk, as om die natale van mens in Engelis spreek, en al die geheimen, en sy te weet, en my lichaam oorstegeemd verbrand hoogt, dis baie hoer waarde, as al hy goed sê Paulus, gaan koop veerig goud, wat hier viergeblouter is, hy sê, en wit kleren, wit kleren, dat jy jou kan aantrek, en, hier is een interessante ding, hy sê, die feit dat jy naak is, is een skande, maar dit is nie geopenbaar nie, maar dit is wat Godse geest vanmorgen doen, hy is bezig om die skande van my naaktheid te openbaar, wat ek bedoel by naaktheid, is my louheid, hy is bezig om dit te openbaar, hy sê, koop vir jou wit kleren, nou dit is vir my interessant, jy het dit aangehaal vanmorgen Johan, in Jesaja 61, 10, hy sê, ek is baie belein die Heere, my soel, jy my God, want hy het my beklee, my kleren van heel my in die mantel van gerechtigheid gewikkel, wacht een biekie, jy weet, Piet trek altijd so stand, so hoor hy mantel van gerechtigheid gewikkel, maar luister mooi, as hy my in die mantel van gerechtigheid wikkel, is dit anders, as wanneer ek die mantel van gerechtigheid aantrek, weet jy, ek kan die mantel van gerechtigheid aantrek, hy sê, Jy sjoene, trek hem aan. Maar as iets anders, as hy my in die mantel van gerechtigheid wikkel, sien jy, ek wil sê die een, is die aanvaarding van gerechtigheid in die natuurlijke, in die vlees, in kennis, in woord. Maar wanneer hy my in die mantel van gerechtigheid wikkel, word het die openbaring van Godse gerechtigheid in my. Ons het gesê, laas keer, ek hel al het lomp goed is, maar ons het laas keer die uitspraak gemaakt en gesê, Die sielkundige model, en luister, ek is nie anti-sielkunde nie, jylle my recht verstaan. Ek sê nie, die sielkundige model maak nie voorsiening, die wetenskap van sielkunde, maak nie voorsiening, dat die ouse verlede, dat die mens verlede, in een opslag. soos die klap van die vinger uitgewis kan word nie. Een mens verlede, al die tragedie, al die elende, al die pijn, al die goeders, van jou verlede, word in een oogopslag vernietig, die moment, as die openbaring, nie gerechtigheid nie, die openbaring van gerechtigheid, my slaap. Want as baie van ons, wat die gerechtigheid van God gehoor het, en aanvaard het in geloof, maar ons is nog nie genees nie, en nee, ek wil jou beeld gee, toe Isaac Klappie om die hoek gestap kom, en ek sit daar, toe tref die openbaring van gerechtigheid, vir die eerste keer met in opzichte van racisme. Hoor jylle wat ek sê? Vir die eerste keer. So, daar die wonwerk gebeur, nou wat ek wil sê, dis die verskil tussen om gerechtigheid aan te trek en om God toe te laat om my in die mantel van gerechtigheid te wikkel. Ek sê ek, raai jou aan, koop van my goud wat dier vier is, wit kleren, die kleed van gerechtigheid, kleren van heil, waarna ek jou wil wakkel. Hy sê, en salf, om jou oor te salf, wat jy kan sien. Hy word woord jylle, het is nie hy sê, het goed is vir jylle dof, ons is, is in een waas. Iets klaudie, sê hy in Engels. Hy sê, ons sien, maar ons sien nie redig nie. Hy sê, maar koop vir jou salf, om jou oor te salf. Wat is salf? Salf is openbaring. Salf is die openbaring van die geest, om te kan sien, soos wat God, God sien, ondou jylle vir Elisabeth dood aan, toe die dienstdag by die deur uitkyk en hy sê oe, my vader, hier is groot moeilijkheid dit is net armeers, recht rondom ons alles omsingel en Elisa sê hier, maak toch net sy oe op hy kan sien, salf, om jou oe te salf om te sien Julius Malema is eenvoudig te min hy te min om te hee wat het vat hy te min impies aan sy kant, om 'n bedreiging vir jou te wees, want meer is hulle wat by ons is, is hulle wat in die wereld is Maar besef jy daarvoor met ek Salfie. Salfie want jy sien 'n Salmoet het al gesê die goddelose hartklop is dan nie een is wat hom vrugte volg nie. Wie wat maak vrees? Vrees sê vir my ek is die volgende slagoffer. So ek leef al as 'n slagoffer lang voordat ek ek word nog eers aangevallen, nie maar ek leef al as 'n slagoffer. Daai vrees oor God beswer in my lewe. So wat probeer ek sê? Ek wil sê, God sê vir ons, waar staan jy? Is jy lou? Of is jy warm? Wat gaan jy warm maak? Om lou te wees is om te sê, want jy sê, om warm te wees is, ek het klaar gaan inkopies doen. Ek was daar. Trouwens, ek bly daar. Ek leef daar. Ek leef in daar die intimiteit. Want dit, is waar Godse gees die verandering binnen in my bring wat dalk vir a jaar of 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar so lang as wat ek hierdie waarheid hoor en hoor en dit vir my kostbaar is maar ek vind dat ek in sekere areas van my leven bly vaststek bly my voete sleep ek kom nie in gesag nie en as ons kyk na die uur as ons na Suid-Afrika kyk en ons kyk na die uur waar ons lewe mense aan die uur gekom om in gezag op te staan en buiten wanneer ek lauw is hy sien mooi ek is nie koud nie maar wanneer ek lauw is is ek gezagsloos en as ek kyk hoe dat die kinders van die heren aangeval, beroof, beduivel word die wereld vol sê ek dat is geen gezag nie hoekom omdat godsdienst ons geleer het ons laat geloo dat lauw warm is Gods het lauw warm gemaakt in ons gedachte. En vandag moet ons besef, lauw is nie warm nie. Moet nie jou vergelijk met die wereld nie. Jou vergelijk jy met Godse droom. Is jy, is jy in die eerste plek, Godse gesand, is jy in die eerste plek, een levende voorbeeld, van die een wat in jou woont. Is jy in die eerste plek niks anders as een voertuig, vir Godse gees, om mense lief te hee, om mense te bedien, om orde te spreek in die wereld nie, of was jy in die eerste plek, a boer, of onderwijzer, of dokter, of a huisvrouw, noem het wat jy wil. In die eerste plek, my skeppingsdoel, is om God te verteenwoordig, in sy volheid. Preist die Heere Vader, ek dankie. dat jy hart is, dat ons al sit saam met jy in jy troon. Dat jy dier ons sal regeer soos wat het moes gewees het van die begin af. En jyre, ons kom vanmorgen by die waarheid van ons eie lewe. Is dit lauw of is dit warm? Terwijl jy dit vir ons sê, vader, beskildig jy ons steeds nie. Is jy bezig om ons op te voedt? Ons eerie daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Jy kan dit sê, ja, verseker. Die prentjie van? Oor Julius, oké okay. Ja? As ons die naam van Jesus oor Julius Malema gaan bevestig, nie, dan grond ons vrijheid vir hom en vir homself. En dan gaan dit op die ouwe wees, dat Jezus' liefde, wat in ons is, tussen die vijand en julees gaan staan. En dan gaan dat vryheid wees. En ons gaan hom anders sien, en ander mense gaan iets anders in ons ervaar. Dus, ja, amen. Die beginsel hier is juist recht. As ons Jezus kan wees vir hom, dan gaan ons hom ook kan vry kry. As een ding wat ek by sê wat my opval nou, As jy net na die volgende tekst kijk, het sal nie 10 secondes vat nie. Na die volgende tekst sê die heren hierdie ding. Hy sê, Almal wat ek lief vers 19, bestraf en tigtig ek. Hy sê, Wees dan eiwerig en bekeer jou. Hy sê, Almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek. Ek wil julle iets vraag, die woord liefde. Wat is die Griekse woord wat ons staan? Geef my die Griekse woord. God God sê, almal wat ek lief het. Almal van julle sê agapai, dit is toe nie, dit is toe vir jou. Nou, God agapai alle mense, want God is agapai. Maar God sê, ek bestraf en tuchtig net die, wat my lief het. Ek bestraf en tuchtig nie die huis wat koud is nie. Hy sê ek bestraf en tuchtig die huis wat lauw is. Maar God sê, ek doong myself nie aan iemand op nie. So die ouders wat daar buiten is, het geen verhouding met my nie, ek bestraf en tuchtig hulle, hulle hoor nie al van nie, hulle lees nie die skrif nie. Maar hy sê, vir die wat lauw is, <laughs> dis ons, haha. <laughs> hy sê, omdat ek jy lief het, nie net agap, ek dit in elk geval, maar ek het jy, daar is een tussen ons, daar is een wederkerige actie tussen ons, daarom bestraf en tuchtig ek jy. En onthou dan net bestraf, daar is die woord elenco, wat betekent die telefond, om te sê, Jy kan doe het beter. Die stem achter jou wat sê, dis hier weg, wandel daarop, as jy links verricht wil gaan. Jy word tichtig, jy word om jy op te voet. God sê, moet nie dink, as ek sien, as ek by die deur staan en ek klop, en ek klop, en ek klop, en jy sê, ek is reik en ek is verreik geworden, jy het nie, ek sal raad, ek nie nou maaltijd nog, en my maag is vol. Hoor jy? Uh, sê God, as ek dit aanspreek in jou, as ek die lauheid in jou aanspreek, weet nie, ek het nie lief jou nie, ek ben nie, ek vir jou nie, weet nie, ek veroordeel jou nie. Hy sê, daar is dringendheid in my, met my aloersheid begeer die gees wat in ons woon, dat jy sal kom tot die volwassen man, die mate van die volle grootte, van die salong. Dan sal ons een heilige volk wees, bezig met ons dienstwerk, pres die heren, kom ons gaan drink thee, ek sien julle, sien julle om dit te wees hierdie week.